Kama yuhibu Rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika la Wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum li ihsanin ila yawmiddin Wa qala'allahu subhanahu wa ta'ala Fi kitabihil karim Ya ayuhalladina amanu Taqullah haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ibadallah Qaw muslimin muslimat Para jemaah yang dimuliakan Allah dan juga para pasien dan para keluarga pasien serta para pengunjung yang mendengar nasihat ini Semoga kita semua dapatkan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Pada kesempatan siang ini ingin kami sampaikan satu di antara firman Allah Untuk kita renungkan bahawa bekerja juga adalah bagian daripada ibadah Maka jangan sampai kita berpikiran yang lain, menganggap bahwa kerja adalah kebutuhan bukan ibadah. Ingat firman Allah Taala: Ya Ayyuhan Nasu'ubudu Rabbankumul Ladin Qalakubum Min Qablikum Laalakum Tattakun. Di surat Al-Baqarah ini Allah Taala berfirman: Wahai manusia, kita semua dipanggil. Bukan hanya orang-orang Arab, bukan hanya mereka para sahabat, tapi kita manusia sama dimanapun kita berada. Allah katakan wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa dia yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian? Semua hadirin, semua orang pasti akan menyadari keberadaan kita lahir ke dunia. Bukanlah Begitu saja ada Tapi ada pencipta Nah ini mendasar Orang Allah sadar akan mencari siapa penciptanya Ternyata tidak satu pun mahluk bisa mencipta manusia Kembali kepada yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dan tujuan Allah menyuruh kita ibadah Bukan sekedar untuk perkara dunia Karena dunia kita sudah diberi oleh Allah tapi untuk yang lebih besar dari dunia itu akhirat kelak itu surga Allah taala dengan apa la anlakuntattahun supaya kalian jadi insan yang bertakwa karena hadirinnya dimuliakan Allah surga hanya Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa bukan untuk seluruh manusia hingga Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini bahwa kita lahir ke dunia bukan semata-mata untuk mencari rezeki untuk kerja, cari rizki. Tapi Allah menilai, kita mencari rizki juga niatkan untuk kita ibadah. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah. Kenapa kami katakan tadi, bahawa kita mencari rizki, bekerja adalah untuk ibadah atau bagian daripada ibadah? Karena kita menjalankan perintah Allah. Di dalam surat Al-Mulu, ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla sampaikan. Huwal ladzi ja'alanaqumul arda dalulan famshuu fi manaqibha waqulu mir wa ilayhi tunshur Iniat firman Allah taala ini Dialah Allah Azza wa Jall yang telah menjadikan untuk kalian manusia bumi ini dalulan tunduk Allah jadikan bumi ini kokoh dan mudah kita berjalan di asasnya. Coba kalau bumi ini kayak lautan bergelombang terus tidak pernah diam. Allah jadikan gunung-gunung untuk menjadikan supaya bumi ini kokoh sebagai paku-nya ibaratnya. Sehingga biarpun diterjang ombak kiri kanan pulau ini diterjang ombak daratan tetap kokoh. Kita bisa berjalan di asasnya. Allah katakan Famsufi manaki bha silakan. Kalian berjalan di muka bumi ini, kalian bekerja, kalian berusaha, bercocok tanam, silakan, berdagang, silakan. Apa pun yang kalian lakukan di muka bumi ini, Allah berikan kemudahan. Dan Allah katakan, famshu fi manaqib berjalan kalian di muka bumi ini di daratnya, bahkan di gunungnya, bahkan di lautnya pun Allah tundukkan untuk kita. Sehingga manusia bisa berjalan di atas lautan dengan kapal maksudnya. Begitupun berjalan di atas gunung kita tidak takut. Karena gunung tidak berguncang. Kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa bercocok tanam. Bisa gali sumur, mencari mata air. Masya Allah, itu Allah jadikan. Bumi ini. Dan Allah katakan, Wakulu mirunizki, kalian silakan, Makanlah. dari rizki Allah. Yang telah Allah siapkan, nah hadirinnya dimuliakan Allah ingat bahwa Allah sang pemberi rizki dan sang pemilik rizki. Kita kerja cari apa? Cari rizki. Apakah setiap orang kerja dapat rizkinya, dapat upahnya, dapat uang dengannya? Belum tentu. Dan belum tentu yang tidak kerja enggak dapat rizki. Rizki itu tidak tergantung dengan kerja keras kita. Tidak tergantung dengan kekuatan kita. Karena Allah sudah membagi semua dengan jatahnya. Sehingga orang sakit pun kita lihat. Tidak bisa kerja, tapi masih ada Rizki? Masih. Yang sehat kerja, tapi kadang tidak dapat Rizki. Yang dagang jualan, kadang juga tidak untung. Yang tidak dagang kadang dapat uang. Rizki itu Allah sudah... Makanya jangan sampai kita hanya karena ingin mengejar rizki kita ingin dapat rizki lupa sang pemberi rizki. Contoh subuh kadang orang ya pagi-pagi istilahnya melek mangkat ke pasar lupa belum sholat subuh. Kenapa supaya dapat rizki baik pagi-pagi sudah berangkat lupa nggak sholat subuh. Duhur nanti lupa karena sibuk. Banyak pengunjung, pembeli, umpamanya, jangan halirin. Sungguh Allah tidak inginkan itu terjadi. Makanya kaum Muslimin yang dimulakan Allah, Allah mengingatkan, tetaplah kita ingat, kalau rizki itu dari Allah Ta'ala, bukan dari tangan kita sendiri. Allah sampaikan dalam firmannya di surat Jum'ah, ayat 9, ayat 10, kata Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah Allah katakan wahai orang yang beriman bila kalian dipanggil di hari Jumat ah, untuk kalian solat ya, salat Jumat ah, di hukum azan fas'au ila zikrillah kata segera kalian bergegaslah Cepat-cepat segera kalian untuk penuhi panggilan Allah dan Allah katakan dan nikum khairuddinakum ing kuntum ta'lamun itu lebih baik untuk kalian kalau kalian tahu Allah perintah tinggalkan dagangan kalian hadirin yang dimulakan Allah kadang kita teruji ya Allah ini biasanya pas azan itu pas pembeli dasar. Kayak para penjual kuliner kadang maghrib isya itu kan orang jammakan. Zuhur orang jammakan. Menungguin jagangannya atau mau salatnya. Kadang kita juga diuji. Ramai-ramainya pengunjung. Hadirin, kita ingat sabda Nabi SAW. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Ar-Rum ayat 37. Allah ajau jelas sampaikan awalam yarau anna allaha yabsutur rizqalim man yasha'u wa yaqdir Allah katakan apa kalian tidak perhatikan bahawa sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang kuasa untuk meluaskan rezeki hamba yang Allah kendaki dia pula yang membatasi yang kasih banyak rezeki Allah yang membatasi Allah Ada orang yang diberi, berlimpah banyak, limpar ruah. Ada yang pas-pas. Hadirin, ini Allah yang mengatur semuanya. Inna fiza lika la ayati likawmi yukminun. Kata Allah. Yang demikian ini, Sungguh. Benar-benar ada. Tanda keagungan Allah. Bagi orang-orang yang beriman. Sehingga di sini pembeda Orang yang beriman memandang riski itu adalah Allah yang punya. Allah yang menentukan, Allah yang membagi. Dan tidak ada kaitan dengan kerja kita atau kita tidak kerja. Walaupun tetap Allah perintahkan kita, Pak, cari riskimu. Bukan kita berdiam diri, menanti riski datang sendiri. Enggak. Apa kata Allah Ta'ala? Wa mtahi ma'ataka Allah daral akhirah. Ini perintah Allah. Allah katakan di ayat ini. Kalian cari bagianmu akhirat. Surga maksudnya. Kalau upayakan. Surgamu. Tapi ingat. Jangan lupa nasibmu di dunia. Bagianmu di dunia. Kamu juga tetap cari. Hingga hadirin kerja sebagai sebab. Ada perisi Allah yang menentukan. Bukan karena lamanya kerja, kuatnya kerja, riskinya banyak. Para pekerja buruh, kerjanya lebih berat. Tapi yang banyak uang, bosnya yang tinggal duduk, santai. Betul? Yang buruh, capek, keringat, sampai habis terperas, kuras. Tapi yang terima uang banyak, bosnya. Begitu kita lihat. Bukan diukur dari kerasnya kerja kita. Sabda Nabi dalam hadis. Inna Allah Qasama baynakum. Ahlakukum kama khusama benakum arzaqukum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah membagi ahlak di antara kalian manusia. Seperti Allah membagi rezeki di antara kalian. Inna Allah layu'ti dunya. Man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah berikan nikmat dunia ini. Rezeki dunia ini. Nikmat dunia. Allah berikan kepada semua orang mereka manusia yang dicinta Ataupun yang tidak Allah cinta Semua Allah kasih Maka jangan sampai kita anggap uh, Kamu sholat kok uh, melarat Sholat yurah suki-sukin Yurah sholat Bukan begitu Tujuan kita bukan Sholat itu bukan untuk bikin jadi kaya Jangan dikait-kaitkan ibadah itu dengan kekayaan kita Hadirin Jangan itu tidak sholat suki lebih kasihan kamu gak sholat melarat wis sholat-sholat melarat, itu lebih sengsara hadirinnya dimulakan Allah, jangan dikait-kaitan Allah kata, Rasulullah bersabda dalam hadis ini, Allah telah membagi, rizki diantara kita manusia itu kayak membagi ahlak kita dalam ahlak, manusia kan berbeda, ada orang yang ahlaknya terpuji, terhormat, mulia ada orang yang ahlaknya biasa-biasa Walai Ya'bubillah, ada orang yang ahlaknya tercelak, jelek, bikin resah di tengah masyarakatnya. Begitupun Rizki, ada orang yang kaya raya, berlimpah harta. Ada yang pas-pas hanya cukup diri dan keluarga. Ada yang kurang, tak mampu, fakir, miskin, tak punya apa-apa. Itu yang ngatur siapa? Allah. Sebab kalau ikuti kita manusia, napa wanton, manusia hidup kepingin warat, ya tidak ada. Betul? Dan ada manusia yang hidup ini melarat, kabeh hidup semua pengin kaya. Cuma tidak Allah bikin semua kaya raya. Kenapa? Hikmah Allah. Kalau semua dibikin kaya, jur siapa yang mau jadi kuli? Semua mau bangun rumah karena uang banyak. Ngongkon siapa? Mau nyuruh siapa untuk menjadi pekerjanya? Aku mau ya, bangun rumah, cari kuli ndak ada. Karena uang sudah banyak semuanya. Hingga hadirin Allah bikin sedemikian rupa supaya apa? Berjalan ke roda kehidupan ini dengan baik. Sehingga Allah perintahkan yang kaya ada kelebihan kasih infak, sedekah, rizki lagi untuk yang miskin dan pahala bagi yang kaya. Hadirinnya dimulakan Allah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan nikmat dunia itu kepada semua. Yang dicinta, yang tidak dicinta, yang beriman, yang kafir, semua dikasih nikmat dunia. Yang to'at, yang masyarakat, semua dikasih nikmat dunia. Jadi, enggak ada kaitannya. Jangan sampai kita leren, enggak mau sholat lagi. Sebab apa? Sholat tak sidik, nanti tua, ya rasuhi-suhi. Benda ngurah sholat. Itu keliru atau benar? Salah. Karena enggak ada kaitannya. Hal dirin, ingat, ya. Karena Allah katakan dalam surat hu, ayat yang ke-6. Allah sampaikan di ayat tersebut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahirizquha. Allah katakan ayat itu. Tidak satu pun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan semua sudah Allah tanggung rizkinya Hanya tadi Allah yang menentukan kadarnya. Enggak mungkin makhluk hidup di muka bumi tidak ada rizkinya Dan hadirin ingat Kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Karena kita ingin menjadi orang kaya. Kita ingin menjadi kaya raya dengan harta. Padahal nikmat kita hidup itu kekayaan. Yang kita tidak sadari. Kita diberi hidup itu kekayaan. Apa bisa kekayaan kita untuk beli hidup? Kalau hidup itu dengan kekayaan bisa dibeli. Mungkin orang yang konglomerat yang kelas-kelas atas Rizkinya atau ekonominya Bisa hidup puluhan tahun, ribuan tahun Kenapa? Bisa beli dengan hartanya Betul? Ternyata tidak ada kitanya Hidup itu sendiri Nikmat besar Sehingga hadirnya dimulakan Allah Ta'ala Jangan kita lupa dengan nikmat Allah Hidup itu sudah kenikmatan Dan ketika orang itu hidup Semua sudah dijamin rizkinya Hanya banyak sedikitnya Kita tidak tahu dan itu rahasia Supaya kita manusia Satu berharap kepada Allah Kedua jangan putus asa Tapi sandarlah kepada Allah Dan keduanya Kita supaya kona'ah Jangan sampai seudon kepada Allah Menganggap Allah tidak memberi rizki kepada kita Apakah engkau hidup bukan rizki Engkau bisa melihat matamu juga itu rizki Engkau bisa mendengar telinga itu juga rizki Coba lihat di rumah sakit ini Orang yang operasi mata Berapa juta Kalau dia harus ganti matanya Berapa kira-kira Ginjal yang gagal ginjal Kalau dia harus ganti ginjal berapa miliar Ginjalmu sehat Masya Allah hadiri. Ginjal yang kecil itu dalam tubuh kita Fungsinya menyaring Dan ketika gagal ginjal Apa yang terjadi Yang kecil itu diganti dengan alat yang segede kulkas besarnya Untuk nyaring darah Betul Dia mau itu itu kita sadari Dalam tubuh kita sudah banyak rezeki Allah Hingga dalam surat Luqman Ayat yang ke-21 itu Allah ajalah sampaikan kepada kita Allah sampaikan di disitu Awalam yarau anna Allah Sakhal lakum maafis samawati Wa maafil ar Wa asba'u alaikum ni'amahu Zahiratan wa batinah Allah ajak kita berpikir kata Allah coba apa kamu enggak lihat sih kamu enggak perhatikan apa bukankah Allah yang telah menundukkan untuk kalian yang di langit yang di bumi yang di langit matahari Allah tundukkan coba apakah kita bisa hidup tanpa matahari Allah tunjukkan ini matahari besar untuk kehidupan kita manusia bahkan dibutuhkan oleh seluruh makhluk di muka bumi Sampai pohon pun tumbuhan butuh untuk fotosintesis dan sebagainya. Proses kehidupan mereka. Kita manusia lebih. Sumber energi untuk kehidupan kita. Coba perhatikan. Bulan. Bintang. Itu di langit Allah tundukkan buat kita. Awan yang membawa hujan. Begitupun yang di muka bumi. Allah keluarkan berbagai macam tumbuh tumbuhan buah-buahan. Dan hidup binatang untuk kepentingan kita. Wa'as bahwa alaihum dohiratan wabatina. Allah sudah cukupi kalian dengan limpahan rizki nikmat Allah. Dohir, batin sudah Allah cukupi semua itu. Hikmah dohir, hikmah batin semua Allah cukupi kata Allah. Tapi sayangnya, wa mina nasi maiyujadilu filain bilqaire ilmin wallahu dawala kitabin munir. Sayangnya, manusianunya yel debat kepada Allah tidak rumansa kalau rezeki itu semua dari Allah dia malah cari-cari alasan mengikuti nafsu itu manusia tanpa ada dalil peterangan yang jelas itu kebanyakan manusia seperti kata Allah Subhanahu SWT nah akhirin Allah ingatkan kepada kita monggo cari nafkah untuk kepentuan kita di muka bumi kita niatkan ibadah tapi jangan lupakan ibadah yang utama. Singnya Allah katakan dalam surat Jumat tadi, kalau engkau sedang dagang, silakan jualan, silakan kerja. Tapi kalau sudah dengar panggilan Allah dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Ren. Ingat Allah. Dan Allah tidak zalim. Apa kata ayat 10 di surat Jumat? Wahai jika kudiat salat, fanta fil arz, wa min tablillah. Allah katakan, kalau kalian selesai ibadah solatkan, solatkan anda selesai, fanta silakan, silakan kalian bertebaran kembali kepada atau ke tempat kerja kerja kalian masing-masing. Silakan kembali kalian tempat jualan kalian, aktivitas kalian, kantor kalian, pertanian kalian, silakan. Tapi ingat, Waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kalian banyak banyak mengingat Allah supaya kalian beruntung, bahagia. Hadirin, zikir itu bisa di mana saja. Sahur, jangan di kamar mandi WC. Artinya kita bisa sambil jalan pun bisa. Ketika jalan naik, Allahu Akbar. Jalan turun, Subhanallah. Atau kita jalan santai, Astagfirullah. Sambil berzikir, boleh. Itu akan menguntungkan bagi kita sendiri. Bahkan para pasien yang baring pun bisa. Zikir tidak harus di masjid kok. Biar dalam pembaringan di tempat rawat inap umpamanya. Bisa. Dengan zikir lisan kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Walaupun kita sakit. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat bertahubat. Jangan sampai kita menganggap. Tidak ada lagi kesempatan sungguh. Sakit ini teguran. Satu mengangkat dosa kita. Menghapus dosa. Dan mengangkat derajat kita. Ini nikmat juga. Asalkan kita mau menyadarinya. Taib hadirin. Walaupun kita inginnya ya. Tentunya sehat. Rizkinya banyak. Itu yang kadang manusia terlupa dengan itu. Karpe kita apa? Rizki banyak, sehat, itu kan begitu. Nah, kalau panjir dengan suruh milih. Kadang manusia ini lupa bahwa sehat itu nikmat besar. Habis sehatnya untuk cari rizki. Siang sudah kerja, malam tambah lembur lagi. Hingga hal Karena ingin mengejar hasrat, ingin kaya. Siang malam sehatnya dipakai untuk cari rizki. Mencari harta. Coba ingat. Allah. Kalau Allah marah karena kamu tidak sholat Dicabut sehatmu Apa yang terjadi? Tiba-tiba sakit Otomatis kita gak ada punya pikiran lain Orang kalau sudah sakit Pikiran cuma satu Bagaimana bisa dapat sehat lagi betul Sehingga dengan segala cara Uang di kantong datang berobat Kuras Habis untuk periksa Beli obat Belum sembuh Dompet dikeluarkan Belum cukup ATM Belum cukup Jual aset, hadirin apa yang terjadi? Ternyata belum kunjung kembali sehatnya, sudah dijual aset-aset tinggal rumah yang ditinggalinya, terpaksa juga lepas kerapa ingin sehat, ternyata tidak dapat sehat, malah meninggal dunia mewarisi kemiskinan lagi. Walbi alubilla. Kenapa? Enggak sabar, enggak syukur. Maka ulang ingatkan bolehlah anda kerja, anda mencari harta. Ya tapi ingat kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tunhikum amwalukum wa Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, Kerjaanmu anak-anakmu membuat kalian lalai, Tidak zikir, Tidak ingat ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, itulah orang-orang yang rugi. Ojo nganti, gara-gara usaha terus sibuk sampai kita lupa. Dulu waktu miskin, masya Allah lima waktu tidak pernah telat. Begitu kaya, sholatnya telat sampai-sampai tidak -sampai sholat. Waliknya tu jangan. Karena apa sibuk ngurusi dagangan, sibuk ngurusi perusahaan dan yang lain-lainnya umpamanya. Jangan seperti itu kata Allah. Ini membuat kita akan rugi. Nah hadirin Tujuan Allah Taala dan Rasul Sallam menghabarkan kepada kita, kita suruh kerja upaya mencari rezeki yang Allah sudah siapkan jatah kita yang kita enggak tahu kerja kerja kerja carilah rezeki kita supaya kita bisa mencukupi dengan yang halal kita tidak menjadi orang yang minta minta menggantungkan kepada manusia nasib kita jangan ingat sabda Nabi Sallam dalam hadis Hakim bin Hizam. Raudhul Anhu belum katakan bahawa Nabi saw bersabda Al-Yadul Uliyah Hayrun Min Yadi Sufla tangan yang di atas yang memberi sodakoh yang memberi bantuan itu lebih baik daripada tangan yang menada yang meminta itu kata Rasulullah saw. Nah kita disuruh kerja supaya ini satu adalah ibadah karena kita jalankan perintah Allah. Kedua agar kita terhormat bukan jadi orang pengangguran. Yang mengandarkan atau menyandarkan pada manusia. Pada bapaknya, pada omnya, pada siapalah. Itu enggak bagus. Jadilah orang yang terhormat. Tangan di atas. Bisa memberi. Daripada tangannya di bawah. Ini terhina. Tetap bagaimanapun derajatnya yang mulia yang memberi. Bukannya mengiba-iba. Memelas diri. Bukan. Dan belum mengingatkan kepada kita hadirin. Ibda bima ya'u. Silakan kalau anda sudah kerja dapat riski. Mulai berikan nafkah dengan riskimu. Dari dirimu sendiri. Kemudian keluargamu. Jadi kita pertama kerja untuk mencukupi kita. Kemudian istri. Kemudian anak. Orang tua kita jangan dilupa. Supaya kita terhormat. Keluarga kita terhormat. Karena bukan keluarga yang meminta-minta. Nah hadirin. Jangan kita malas kerja, hanya mengandalkan minta-minta, apalagi minta-minta jadi profesi, kerja tanpa modal, tinggal muka tebal, bukan itu. Islam mengajarkannya. Dan beliau ingatkan pada hadis berikutnya, wa khairu shadaqah 'an daqril hina, bahwa sebaik-baik sedekah ketika engkau sudah dapat kecukupan. Kita sudah cukup, kita sedekah. Itu mulia. Keluarga tidak terlantar, tidak kita sodakoh, keluarga kita terlantar. Bukan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Keluargamu, dirimu diurus, sisanya ada kelebihan sedikit, kamu sodakohkan. Sehingga keluarga tetap terjaga, terhormat, tidak minta-minta, sodakoh kita bisa. Nah hadirin, beliau katakan, Siapa orang yang berusaha menjaga diri dari minta-minta, al jaga. Wahai yang taulihi Allah dan siapa yang merasa dirinya kaya cukup dengan pemberian Allah dari istiqomah dia kena Allah akan bikin dia cukup. Kalau kita merasa cukup. Allah akan cukupi. Tapi kalau kita enggak pernah merasa cukup dan karunia Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah kecukupan. Hadirin. Barangkali karena panjenengan kerja lagi. Ini nasihat kami cukupan sampai di sini. InsyaAllah badal Asar, Sedikit kami tambahkan barakulah fikum. Semoga bermanfaat nasihat singkat ini. Buat kita semua dan keluarga. Ingat. Semangat kerja. Tapi ingat. Niat dan ibadah. Sehingga rizki barokah Dan hidup kita pun akan berpahala dan baraka hidup. Sehingga ini menjadi bekal kita semua kita akhirnya khusnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Subhana kalim bihamdik. Asyhadu alladilladzallahu katabilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.